En el matinal del dia d'avui volem parlar de l'Escola de, de Música i amb l'Escola de Música doncs, ens en reunim via aquestes noves tecnologies per saber com s'està portant a terme tot el tema, com estan fent les classes, com parlen amb els professors, amb els alumnes, la Rita Ferrer i l'Enric Ferrer, una vegada més entre nosaltres. Bon dia a tots dos. Bon dia. Bon dia.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 les xarxes doncs, que són gravacions que ha de poder desnecar, ho ajuntem tots. Hem fet diversos vídeos, hem penjat a xarxes, Instagram i Facebook, uh, on sortia el conjunt de vent, on sortien flash, on de llenguatge, on sortien diferents instruments i les properes setmanes uh, arribaran més perquè, van bueno, això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 Domino a tofe. Ja tenim totes les plataformes que vulgueu. La veritat és que hem estem treballant Estem treballant amb aquesta, amb aquesta manera que ens adonan aquestes tecnologies i fem més del que podríem fer, diguem, no? perquè, esclar, les classes no sempre són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 i sobretot dels professors, que, que, que, que tothom s'esforça moltíssim. De fet, hem estat tot el dia davant de l'ordinador, perquè quan no deuen ser reunions entre professors són classes amb els alumnes, etc. Etcètera, etcètera. Això deveu portar-ho també d'una manera molt, molt diferent. I sobretot aquesta setmana, perquè aquesta setmana us hem vist molt a les escoles de música, amb els conservatoris, també per televisió, per ràdio, perquè és la setmana de les inscripcions, no? Sí. És que, a veure, no, no, no, és la setmana de les inscripcions de les proves d'accés al, al grau professional. Eh? Aquesta setmana, del 13 al 20, hi han aquestes inscripcions aquestes proves d'accés que fins ara no vàrem tenir notícies, perquè, és clar, els ensenyaments de, de generals també són molt complexes i, i també s'ha hagut d'adaptar a tothom no? en, la, en, en, la, en, la, en la circumstància que hi havia... Llavors, nosaltres, els ensenyaments artístics, els esportius, etcètera, d'AXA, han sigut, diguem, els últims perquè que hem rebut instruccions. En aquests moments, els ensenyaments reglats, que ocupen en l'energia a la part de, de conservatori, tenen aquests dies del 13 al 20, per fer les insupcions. I després, els exàmens, que normalment es feien el mes de maig, van eh, l'examen de primer serà el dia 22 de juny. Això només pel que fa a, a, a el que és l'apartat del Conservatori. I sí que ara ens hem fet visibles perquè tant l'Associació Catalana d'Escoles de Música com, com l'Associació de Conservatoris, donc estem connectats eh, setmanalment, també per, per portar endavant tots els dubtes, les coses que s'hagin de fer. I hem de dir que contem també amb l'inspector que està molt al costat nostre i, i, i bé, totes, les, totes les novetats que van sortint, doncs ens doncs, els van fer més bé. El que passa és que... Eh, Avui diuen una cosa i diuen una altra i t'has d'anar adaptant, no? Ara nosaltres tenim aquests dies d'inscripcions que intentarem fer se online, de manera que el, el, la gent no hagi de venir a l'energia a, a, a fer res, sinó que les puguin descarregar el full d'inscripció, que tinguin la guia ràpida que diu tot el que es necessita, que es pugui fer, doncs, omplir-ho, signar-lo, escanejar-lo i enviar-lo... Eh? tot aquest procés i que després, allà hi ha tota, tota la manera que com s'ha de fer, i els originals i el que sigui, doncs els aportaran el dia que hagin de fer l És Per evitar que la gent hagi de desplaçar-se durant aquests dies uh, a l'energia. Això, però què fa en aquestes proves d'accés? Uh, no sé... Uh, uh... Digues, digues. No, no, no t'anava a preguntar, de fet, és que tot, tot també deu canviar perquè el sistema també de fer les proves, els exàmens, com s'ha de fer, tot, tot haurà de ser diferent, tant per part vostra com per part de, de què els hagi de fer, no sé, és una mica canviar-ho tot, no? I per als alumnes, se sentiran absolutament, no sé si si fora de lloc, respecte al que estan habituats. No, això Va. no crec. No, digues, digues, Enric. Digues, digues. Oh, no. Com que aquestes proves d'accés és la primera vegada que els fan els alumnes, tampoc és una cosa, con calor. és la primera vegada no, no serà, no es trobaran fora de lloc sinó que haurem de prendre les mesures que per tothom se'ns exigeix des del departament, més distància, més desinfecció en general, eh, Sembla que hem perdut una un mica. Estan perdent la, la connexió amb, amb no, l'Enric. En... No, enric, hem perdut un tros teu. A veure si es pot tornar a connectar eh, l'Enric. Enric, hi ets? sí. Bé, és que hem perdut una mica, estaves, estaves comentant i hem perdut la connexió un moment. Deu, deu estar tot el poble connectat ara mateix a, a internet i la banda va molt fluix i ens comentaves, doncs això, no? que era la primera vegada és, és la primera vegada que s'hi presenten, per tant no, no trobarem tant la diferència i que hauríeu de fer una mica d'esquemes, de, sí. de, no? Tenim, Rita, explica-t'ho. Tant ta, ta, ta, ta, ta, ta el que deia l'Enric, que el que fa en la distància dels alumnes i a la distància amb, les, amb la comissió evaluadora. Tant el que fa per la, la, la part diguem, de, de sanitat, de, de prudència, de neteja i, i, i el sistema. Doncs, si, si, per exemple, tenien un dictat, que havien de fer un dictat que anàvem tocant i eren tots junts, doncs ara els haurem de separar i ho tinguin enregistrat i com que també estan treballant ells tan acostumats a treballar doncs, amb aquestes noves tecnologies doncs possiblement hi haurà alguna prova que hauran de tenir enregistrat i treballar-se ells per ells mateixos això no la, la part de, llengu de llenguatge musical després quan han de cantar individualment doncs serà ells sols amb la, amb la comissió evaluadora i, i amb les mampares i les coses que calguin i la, la comissió aquesta, la comissió de valor d'hora que i eh, serà físicament, també ho estarà escoltant online, obviamente, no? No, no, no, ha, ha de ser, no, ha, ha de ser per, per, per llei, ha de ser presencial. Uh -huh. Per tant, tant, tant els alumnes han de fer-ho presencial com nosaltres hi hem de ser allà. Déu-n'hi-do, quina embolic. Enric, ten recuperat, em penso... A veure si, si tenim l'Enric ja entre nosaltres una altra vegada. Sembla que no, que tenim problemes amb la connexió de l'Enric. Rita, parla una mica d'ara doncs, mateixa. Ara potser, mateix. no? A veure si tenim alguna cosa. És que ja la, la xarxa està molt limitada, veig avui. Enric, eh, te, tornem, te tornem a tenir entre nosaltres, així que aquesta vegada és definitiva. No, sembla que la... A veure... Explica'ns una mica com, com està actuant la, a part d'això. Les, les classes m'has comentat abans com s'estaven fent eh, però suposo que el desig és tornar aviat a la normalitat. Canviarà una mica, Enric, Rita, la, la manera de actuar si a la fase 0, de la fase 1, de la fase 2, això que, que, que hem de començar a entrar properament? Jo crec que en el nostre sector no, no canviarà perquè aviam, em sembla que el tema de, de centres educatius serem dels últims uh, i per tant seguirem amb el mateix, amb el mateix sistema fins que, fins que aquest ritme de, de la, del desconfinament arribi en una fase superior. De moment nosaltres no no esperem que la fase 1 ens pugui fer fer més coses. Mm -hmm. uh, perquè De fet és de d de, de, sí, de de inspecció ja ens han fet saber, que no es torna en el centre. Eh? Mm -hmm. Sí, una mica us han dit que, que, que s'ha acabat, com si s'hagués acabat el curs, presencialment. Després, no, altra no, cosa no. Que feu, no. Ah, d'acord. No, no, perquè nosaltres eh, esclar, vull dir, presencialment podem no, no fer-ho, excepte aquestes proves, excepte, però per tot l'altre estarem treballant mati i juny, eh? Mm -hmm. Enric, com, com treballareu aquests propers mesos? Bé, bueno, uh, aviam, seguirem treballant igual, però fent projectes nous, com aquests que us anàvem a Cada vegada que, que estem fent un muntatge, sigui de, de llenguatge musical, que fem una peça i l'interpreten uh, conjuntament tots des de, des de casa, doncs cada, cada, cada projecte d'aquests és, és una feina que comporta estones de dedicació tant per professors com d'alumnes i aquests propers mesos doncs jo sé que hi hauran agrupacions com el conjunt de corda, les guitarras, la Big Band, algun grup de, de llenguatge, em sembla que d'aquí poc ha de sortir un vídeo dels alumnes de percussió i també un, un mes de les flautes, vull dir que tots són projectes a nivell musical d'interpretació que funcionen d'aquesta manera i a nivell de classes doncs, doncs, cada cop els professors nhem trobat més recursos per poder treballar algunes coses que es poden treballar més bé, inclús alguns ens han comentat online eh? perquè de vegades hi han algunes coses que, que sí que, que ens han dit sobretot els pares, diuen nostres, aquest, aquest contacte setmanal que van tinguent, ells, els, els alumnes tenen més temps a casa, també poden tocar més. Hi han algunes coses que hi hem guanyat, evidentment, hi han algunes coses que, que hi hem perdut, com per exemple poder tractar coses com el so o la interpretació d'un instrument, aquestes coses més difícils de treballar perquè, perquè, a veure, no se sent com se sent en, en directe. Aquesta és una de les qüestions que t'anava a demanar, també una mica el so, la qualitat del so, perquè, per exemple, avui la qualitat del so que tenim nosaltres no és molt, molt bona, suposo per això que hem dit del carregament de la xarxa que hi ha. clar escoltar amb algú, interpretar, no sé, el clarinet, la flauta, el que sigui, o cantar, doncs home, tampoc pots apreciar-ho tot com, com hauria de ser, no? No, no, clar. Clar, clar. Una cosa és la interpretació, que evidentment, és molt difícil de treballar, el so també i, i evidentment els, alumnes, ai, els professors d'instrument quan fem una classe eh, sempre dediquem una part a tocar conjuntament amb l'alumne fent duets. Eh, i, i aquesta part també ens l'hem d'estar. I per altra banda, doncs treballem coses que, que de vegades per falta de temps poder no hi podem fer eh, posar tanta dedicació com és la tècnica de l'instrument o bueno, diferents aspectes. Mol bé, doncs, per exemple, per sí, exemple a, a nivell de a nivell de coral, nosaltres també hem fet un vídeo, eh, que, que va sortir amb, el, amb els virolets grans, eh, amb els, amb els mitjans, Ens connectem cada setmana, eh, cantem, eh, ells canten ens envien vídeos, eh, els nos comentem, però amb, i ara amb els virolets grans a part d'aquest vídeo que varen fer, ara estan treballant per aquesta setmana una, amb, un, amb, un, amb una aplicació, amb una plataforma que se'n diu a capella doncs fan una cançó, s'han gravat ells mateixos fent tres veus i canten ells mateixos amb tres, eh, o sigui, a eh, diferents tessitures, per tant, fan harmonia i estan, eh, estan eh, enregistrant aquesta setmana el Perfect, i, i, i bueno, doncs, eh, és, és una prova que, que això els hi serveix també per afinar-se molt ells perquè esclar, ells estan acostumats que canten posar-se en un conjunt i si no se recolza amb uns se recolza l'altre doncs d'aquesta manera doncs, són ells mateixos que, que estan fent un treball coral però molt autònom molt, molt des de l'autonomia de, de que nosaltres el que podem fer és escoltar el resultat final però... Sí, eh? El treball aquest, per exemple, amb la capella que fa la, que fan els virulets i que han fet alguns altres alumnes, també el que et permet treballar eh, salvant les distàncies és una mica com si anessis en un estudi de gravació, no? que has de, has de seguir un tempo per poder anar a tot, tot alloc i és una disciplina que, que a nivell de formació integral del músic doncs és molt important i, i moltes vegades eh, el fer-ho presencial... Eh, ho deixaves de banda, no? i en canvi ara d'aquesta manera t'obligues que has de treballar aquesta disciplina d'anar a temps. Uh, d'anar a temps amb el format com d'estudi de gravació. Eh? No. Evidentment, anar Déu a temps sempre. Hem vist una sèrie de, de vídeos impressionants i ens seguirem veient de, de multitud de, de joves artistes i d'artistes que, que han fet coses conjuntes i realment és meravellós. No sé si és tan meravellós per als artistes o per qui ho ha de muntar, que Déu-n'hi-do, sí. la feinada que ha de tenir també. Uh, Enric, Enrita, ho deixarem estar aquí però deixem, perquè segur que m'hem descuidat alguna cosa, les darreres uh, paraules que vulgueu adreçar també amb els nostres oients amb aquest matinal. Enric, no deixar el primer, si ens han deixat alguna cosa o si vols dir-los eh, quelcom. Bé, bueno, uh, properament això dels proves d'accés i també el tema de portes obertes, que evidentment aquest any no poden ser portes obertes, sinó que són portes tancades, però sí que, que farem alguna, alguna acció perquè la gent pugui veure com es treballa des, de, des del centre, des de l'escola de música i des de l'energia, però uh, bueno, a través de les xarxes. Molt bé, doncs ho farem. Rita. Jo que... que... Iria dedicat una mica als pares que, que ens tenen confiança i que, i que veuen que anem treballant. Un agraïment a ells per per, la, per, per, per tota aquesta situació, que sàpi que ho fem amb molt de gust i amb, i amb, molta, i, i, i, i amb molta dedicació. I també, eh, un altre, en els alumnes, perquè ells, si bé el dia 13, nosaltres ja de març vam començar a fer-ho online i tots els altres ensenyament es varen fer després de Semana Santa, eh, ells eh, varen poder fer doncs, diguem, una, una intensió més de música que després, quan se'ls hi van omplir les classes amb altres disciplines que tenen a nivell escolar doncs que és, és, o sigui, ells tenen feina però jo crec que ells han anat veient que tots tothom s'ha anat adaptant i han anat, anat dosificant el treball i ells també s'hi han anat adaptant per tant també han hagut de fer un treball un esforç suplementari, que no era l'aprendre i prou, sinó doncs, organitzar-se. Ells sols organitzar-se per tota la feina que tenen i això això és, una, és, és un agraïment per a ells i una, i, una, i un valor afegit com a disciplina no? individual. Llavors, dir que tenim tota la il·lusió del món posada que quan obrim les inscripcions de cares al curs vinent, Uh, puguem continuar uh, tenint aquests alumnes i, i d'altres perquè puguin veure que, que la feina que fem que no l'haurem pogut ensenyar diguem in situ però que tal com diu l'Enric farem una, una difusió a través de les xarxes i també a la plana web que en aquests moments serà doncs el, el punt d'informació que tenim més proper i, bé, no sé, Ràdio Pagafugil, gràcies, sempre sóc al costat, per tant, eh, gràcies. No, gràcies a vosaltres, que carai. Enric, Enric, una abraçada virtual, perquè aviat serà en persona i properament tornarem a parlar de més activitats tant de l'Escola de Música com de, del Conservatori. Una abraçada, gràcies. Adeu-siau, gràcies. Adeu, si ve.